rugăciunea a 12-a pentru taina și mucenicia inimii. Doamnei Săristuase, Domn iubirii, te iubim, te slăvim și te rugăm, dăruiește-ne taina și mucenicia inimii, care ridică acoperământul sufletului, ca să te putem vedea așa cum îngerii văd sfânta față a ta, de oriunde și pururea, fiindcă oaia cea rătăcită pe care ai luat-o, ca să o duci la Tatăl Ceresc, este inima noastră, de care ai răscumpărat-o cu sfântul tău sânge. împlinește Doamne, făgăduința ta, că vei veni să locuiești cu Tatăl ceresc în ea. Dezleagă, Doamne, din lanțurile neputinței, din închisoarea întunericului lumii acestea, sufletele noastre și ale celor dormiți. Noi pentru ei am purtat liturghii și parastase. Dăruiește-le margaritarul Dumnezeesc al icoanei tale. Chipul Tău cel Dumnezeesc și asemănarea, fă Doamne cerul și pământul cel nou, în care să ne duci și lăcașul cel veșnic al sufletilor, cel veșnic al sufletilor noastre să ne-l arăt, ca să-ți gântăm împreună cu îngerii. Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Sabaot, pline cerul și pământul de slava Ta!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 Rodul de o sută în viseriile tale l-a adunat, și de aceea în de har al cuvântului tău de îmbrăcat.